Pista 18 Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 175 ca urmare, în primul rând, într-un oraș ca Bolonia, dreptul civil și dreptul canonic, medicina și disciplinele filozofice auxiliare stăteau absolut pe primul plan. În schimb, facultatea de teologie, care a apărut mai târziu la Bolonia, în paranteză între 1352-1364, închid paranteza, nu și-a câștigat niciodată un prestigiu deosebit. La Bolonia existau în primii ani ai secolului XII trei tipuri de școli școli episcopale și comunale de gramatică, școli monastice de drept canonic și școli laice de drept roman. Ultimele erau total în afara controlului episcopului și, în general, al bisericii. Aproape toți magistrii care predau dreptul erau cetățeni ai orașului, fie că erau originari din Bolonia, fie că se stabiliseră de mult timp aici. Studenții se aflau într-o situație diferită. Din cei 10 sau 13.000 cât se numărau aici în a doua jumătate a secolului al XII-lea, mare majoritate era formată din adulți veniți din alte orașe, în paranteză, sau din alte țări, închid paranteza, ceea ce însemna că aici ei erau lipsiți de drepturi civile, căci potrivit mentalității și uzanțelor practicilor legale ale vremii, ei rămâneau supuși legilor țării din care proveneau. În această situație era firesc și chiar necesar să caute să-și solidar interesele, să obțină să li se asigure dreptul de a fi judecați numai de conaționali, excluzând competența tribunalelor orașului și sistemul juridic local de pedepse, să fie scutiți de taxe și de impozite, directe sau indirecte, aplicate străinilor, să obțină dreptul de a fixa pentru a se înlătura specula, prețul manualelor și textelor de școală, al chiriei pentru locuințe și aule de curs, și așa mai departe. În acest scop, studenții s-au grupat după locul de origine în ghilimele națiuni, închid ghilimele, la început în număr de 20, apoi ghilimele națiunile, închid ghilimele, au fuzionat în două grupuri mari, ghilimele, Citramontanii, închid ghilimele, studenții din diferite regiuni ale Italiei, în paranteză îndeosebi Toscani și Lombarzi, închit paranteza, și ghilimele Ultramontani, închit ghilimele, studenți veniți din alte țări, împărțiți în 12 sau 13 grupări naționale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Dintre acestea, Natio Teutonica era cea mai puternică și care beneficia de cele mai multe privilegii. Spre sfârșitul secolului al XIII-lea cuprindea circa 100 de studenți germani, în majoritate persoane în plină maturitate, eclesiastici veniți aici ca să obțină titlul de ghilimele doctor în drept închid ghilimele, care la întoarcerea în patrie le asigura onoruri și funcții importante. Cele două federații de ghilimele națiuni, închid ghilimele, nu se întruneau în adunări generale separate, ci într-una singură prezidată însă de cei doi rectori, Ai ghilimele, Cismontanilor, închid ghilimele și ultramontanilor. În paranteză, în adunările generale, studenții săraci, nu numai cei care nu își să plăti taxele școlare, ci și cei întreținuți prin bunăvoința unor seniori sau burghezi bogați, deci marea masă a studenților, nu aveau drept de vot. Închid paranteza, încheiat notă 1. În fine, în ultimii ani ai secolului XIII, ghilimele Citra Montani închid ghilimele și ghilimele Ultramontani închid ghilimele au fuzionat formând o Universitas scolarium, constituită numai din studenții Facultății de Drept și numai din cei veniți din alte țări sau orașe. Rectorul, ales de studenți pentru o perioadă de doi ani în această funcție, avea în competența sa jurisdicția civilă și penală asupra studenților. Și pentru a putea avea această competență și asupra acelora care făceau parte din corpul clericilor, în paranteză de pildă a acelora care se specializau în dreptul canonic, închid paranteza, rectorul era totdeauna un ecleziastic. În felul acesta rămâneau în afara asociației corporative a ghilimele universității, închid ghilimele trei categorii. Prima, studenții născuți în Bolonia, în paranteză, sau cu familiile rezidente în acest oraș, închid paranteza, care, deși plăteau toate taxele școlare cuvenite, n-aveau un cuvânt în conducerea universității. Aceștia s-au văzut siliți să se alăture uneia din ghilimele națiuni, închid ghilimele, întrucât aspirau și ei la aceleași privilegii academice ca toți ceilalți. A doua categorie se compunea din studenții, în paranteză, dar și magistrii închid paranteza, celorlalte facultăți. Era categoria celor pe care universitas, scolarium, îi excludea de la orice privilegii și care au terminat prin a forma o corporație separată după modelul celei a studenților în drept. A treia era grupul magistrilor facultății de drept și care erau exclus și ei din organismul universității, întrucât, cu foarte puține excepții, erau cetățeni ai orașului. Aceștia au trecut de partea autorităților comunale, care, dacă nu le puteau apăra poziția față de pretențiile studenților, cel puțin puteau interzice accesul unor profesori care nu erau originari din Bolonia. Pentru a reține să nu părăsească orașul, municipalitatea le-a oferit un stipendiu. Un timp, studenții erau cei ce alegeau magistrii cărora li se încredința o catedră, apoi cursul fundamental îl țineau numai profesorii stipendiați de autoritatea municipală. După ce au obținut recunoașterea revendicărilor lor din partea autorităților municipale, studenții s-au îndreptat spre ceilalți ghilimele inamici, închid ghilimele spre profesori. Pe aceștia îi puteau boicota ușor, căci, în paranteză, cel puțin la început, închid paranteza, magistrii trebuiau să recurgă la taxele și onorariile pe care li le plătau școlarii. În primul rând, studenții au stabilit precis cuantumul acestor sume datorate magistrilor. Apoi, au stabilit îndatoririle și obligațiile acestora. Astfel, profesorii nu puteau lipsi nici măcar o zi de la lecții fără autorizația studenților. În caz că se căsătoreau, nu li se acorda cu ocazia acestui eveniment decât un concediu de o zi. Nu puteau părăsi orașul fără a depune în prealabil o cauțiune pentru a garanta astfel că se vor reîntoarce. Profesorul trebuia să-și înceapă lecția imediat când suna clopoțelul și să nu îi țină pe școlari mai mult de un minut după ce clopoțelul anunța sfârșitul lecției. Nu le era îngăduit să sară un capitol din textul pe care îl comentau și nici să amâne pentru lecția viitoare explicarea unei chestiuni neclare sau dificile. Erau obligați să-și împartă materia pe care urmau să o predea în funcție de diviziunile de timp, în paranteză zile, săptămâni, luni, închid paranteza, ale anului școlar fără să se poată extinde cât ar fi dorit asupra unei anumite părți din materie. În fine, conduita profesorilor era controlată de un comitet de studenți, în paranteză agresiv denumită Denunciatores Doctorum, închid paranteza, care îl informa pe studentul rector despre asemenea eventuale abateri ale magiștrilor. Această situație umilitoare în care erau aduși magistrii se încheia cu obligativitatea de a depune jurământ de obediență studentului rector și statutelor aprobate de acesta. Văzându-se astfel dominați, dirijați și controlați de corporația studenților, în paranteză Universitas Scolarium, închid paranteza, profesorii care erau și ei mai de mult asociați în forma corporativă a unui colegium au reacționat. Mai întâi n-au admis la cursurile lor școlari decât după o prealabilă verificare a cunoștințelor de bază necesare. Apoi, cum ambiția fiecărui student era să obține la sfârșitul studiilor un atestat, care îi dădea și dreptul de a preda în paranteză sau eventual de a deschide o școală, închid paranteza, chiar dacă apoi și-ar fi ales o altă carieră decât cea didactică, această atestare, acest certificat în paranteză, numit licentia din închid paranteza, acordată de profesori, îl obliga pe student la o anumită considerație și condescendență față de magistrii săi. Cu toate aceste restricții impuse de profesori, studium generale din Bolonia rămânea o universitas scolarium prin excelență, în paranteză constituită după toate probabilitățile, în ultima decadă a secolului al XII-lea. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Rectorii acestei universitas în paranteză, formată, cum spuneam, din studenții ai facultății de drept, închid paranteza, au ținut să-și afirme de la începută jurisdicția asupra tuturor celorlalți studenți de la alte facultăți din Bolonia. Numai în 1306, ghilimele rectorii, închid ghilimele facultăților de arte și de medicină, au reușit să-și facă recunoscută propria lor jurisdicție independentă asupra studenților și magiștrilor lor. Încheiat note 1. Faptul acesta a devenit în mai evident când autoritatea comunală a impus profesorilor prin jurământ să caute să-i convingă pe studenți să nu părăsească orașul. Totuși aceștia nu i-au putut împiedica să migreze în masă, în paranteză cum vom vedea mai jos, închid paranteza, în alte orașe italiene unde au constituit alte universități. Tipul boloniești de raporturi între studenți și profesori cu poziția de subordonare a acestora din urmă va fi adoptat și de alte organizări corporative studențești și nu numai din majoritatea universităților italiene, ci și a altora din Montpellier, în paranteză cel puțin la început, închid paranteza, din Salamanca sau mai târziu din Cracovia. În studia Generalia, din celelalte regiuni de la Nord de Alpi, încercările studenților de a se organiza în universitates scolarium au fost împiedicate de autoritatea laică sau ecleziastică sau de conferia magistrilor. În orice caz, fapt este că, ghilimele, spre deosebire de ceea ce s-a petrecut la Paris și la Oxford, în Italia învățământul universitar n-a decăzut niciodată, iar colegiile nu și-au asumat niciodată funcțiile care erau de competența universității închid ghilimele, în paranteză, c.h.rasdal, se scrie r-a-s-h-d-a-l-l, -l, închid paranteza. Dar la Bolonia nu se predau numai studii juridice. Școala, în paranteză, apoi facultatea, închid paranteza, de ghilimele, arte liberale, închid ghilimele, din sânul căria s-a separat viitoarea facultate, în paranteze la început școală, închid paranteza, de drept era renumită. La această facultate se acordau licenție docendii, deosebite pentru diferitele materii din cele două cicluri ale artelor liberale. Se acordau doctorate speciale în filozofie, astronomie, gramatică, logică și fiecare din aceste discipline aveau profesori stipendiați. În paranteză, profesor al acestei facultăți era și faimosul astrolog Ceco Dascoli, ars pe rug de inchiziție în 1237, închid paranteza. De asemenea, renumită era facultatea de medicină din Bologna, care, spre sfârșitul secolului al XIII-lea, rivaliza cu școlile de medicină din Salerno și Montpellier. Rolul de o importanță cu totul deosebită pe care l-a jucat juriștii boloniezi, chiar din timpul domniei lui Frederic Barbarossa, a făcut ca aceștia să-și câștige o mare reputație în toate țările Occidentului, de unde, ca urmare, au venit să studieze la Bologna o mare mulțime de școlari. În asemenea împrejurări, biserica n-a mai putut obține nici supune strictă din partea magistrilor și a studenților. În paranteză, același lucru se petrecea la alte universități învecinate, la Padova, Modena sau Vicența, închid paranteza. Tot ceea ce putea să facă papalitatea era ceea ce încercase Honorius al III prin bula sa din 1219, adică să constrângă corpul profesoral prea independent să renunțe la pretenția de a acorda licentia docendi și să lase această prerogativă episcopului, corpul profesoral limitându-se la dreptul de a propune candidații pe care îi socotea merituoși. Prerogativa episcopală însă rămânea o simplă formalitate, adevărații examinatori și singurii care hotărau asupra titlurilor acordate, candidaților rămâneau magiștri. Figură, pagina 173. Reprezintă o poză. Cicero și Marcianus Capella. Miniatură dintr-un tratat de muzică din secolul 13. Staatsbibliothek München. Încheiat figură. Universitatea din Paris. În Italia Evului mediu cultura n-a fost niciodată ca în țările Europei septentrionale, un monopol al clerului. Aici, ghilemele laicii n-au încetat niciodată de a profesa dreptul și medicina, iar când a avut loc renașterea intelectuală, n-a fost vorba de o mișcare strâns legată de biserică, iar universitățile cărora le-a dat naștere această mișcare, deși erau ca toate instituțiile medievale, în strâns raport cu biserica, n-au fost totuși instituții seculare, ci de-a dreptul laice. Aceasta este deosebirea principală dintre universitățile Europei septentrionale și cele ale Europei meridionale, cel puțin în Italia, închid ghilumele, în paranteză, hastings Rashdall, închid paranteza. În regiunile din nordul Alpilor, îndeosebi la Paris și în țările de jos, universitățile au fost o derivație a școlilor episcopale, anexe ale catedralelor. Vezi notă 1. Citesc notă 1, iar nu a școlilor mănăstirești, al căror ultim mare magistrat fusese Anselm din Aosta, fost prior al mănăstirii Bec, înainte de a deveni arhiepiscop de Canterbury. Dar ilustrul dascăl și filozof Abelard, căruia, după cum se afirmă în mod obișnuit, îi se datorează nașterea Universității din Paris, în paranteză ca instituție de înalt nivel științific, nu ca organizare corporativă, închid paranteza, era magistrul laic al școlii Catedralei Pariziene. Încheiat notă 1 Faptul acesta a avut consecințele lui. Membrii clerului vor avea un rol foarte important în viața universității, care în primul rând va fi o universitas magistrorum, iar nu a studenților ca cea bolonieză. Studentul era considerat un cleric, era tonsurat și purta veșminte de cleric. Magistrul avea anumite privilegii din partea bisericii, era supus restricțiilor vieții ecleziastice, inclusiv obligația de a rămâne celibatar. O altă consecință importantă se referea la tipul de studii. În Italia, mișcarea de renaștere culturală a fost marcată de apariția și afirmarea studiilor literare a medicinei și, în special, a dreptului roman. În Nord, într-o primă fază, în paranteză precedentă constituirii formale a universității, închid paranteza, predomina cu școala din Cartră, în primul rând, urmată de școlile catedralelor din Reims. Liege, Laon și Orleans, studiul clasicilor care la Paris era foarte puțin apreciat, iar în primii ai secolului XIII, odată cu descoperirea filozofiei lui Aristotel, studiul literelor va fi aici total neglijat. În schimb, Parisul va deveni marele centru de studii filozofice și teologice. Ca centru de cultură, Parisul nu avea o tradiție veche și niciun renume. În prima jumătate a secolului al XII-lea, școlile din Paris nu le egalau în prestigiu pe cele din Cartră, Rheims sau Laon. Doar cu Abelard își va câștiga școala catedralei din Paris un loc de frunte între școlile Europei septentrionale. Dar universitatea în constituirea căreia atmosfera intelectuală stimulată de Abelard va însemna o contribuție notabilă nu exista încă. Existau școli foarte active în Il de la Cité, la Mănăstirea Saint-Victor, la Biserica Colegiului de pe colina Sainte-Genevieve, chiar și la cele de pe podurile Senei, dar un studium generale, care va căpăta apoi structura corporativă de universitas, va fi numai cel derivat din școala Catedralei Notre-Dame. Dreptul de a preda artele liberale sau de a deschide o școală era acordat de către Cancelarul Catedralei. Vezi notă 1. Citesc note 1. La Paris erau de fapt doi canonici investiți cu funcția de cancelar. Cel care avea o funcție similară, celei de Gilmele director de studii, închid ghilimele, al universității, era un canonic al capitolului catedralei Notre-Dame. El acorda magistrilor și autorizația de a deschide noi școli. Al doilea, cel care elibera actele și întocmea diplomele, ținea de biserica Sainte-Genevieve, cea mai importantă biserică din Paris după catedrală. Încheiat, notă 1. După o întreagă ceremonie prin care candidatul era primit oficial în confreria dascărilor și cu avizul confreriei magistrilor, cancelarul îi confera licenția docendi, ca ghilimele magistru închid ghilimele sau ghilimele doctor închid ghilimele, vezi notă 2. Citesc notă 2. La început, termenii ghilimele magistru închid ghilimele și ghilimele profesor închid ghilimele erau sinonimi. Ultimul era folosit mai ales de magiștrii facultății de teologie. Apoi, în secolul 15, deci, spre sfârșitul evului mediu, se obișnuia ca titlul de ghilimele profesor, închid ghilimele. Să fie dat numai celor care ocupau catedre remunerate de autorități, în paranteză, conform h.rașdel, închid paranteza, încheiat notă, 2. În felul acesta, confreria magistrilor monopoliza instrucția de grad superior și era pregătită să se transforme într-o adevărată universitas magistrorum. La ce dată exact s-a constituit această corporație a magistrilor din Paris? Cu alte cuvinte, când a luat ființă Universitatea din Paris? Un corp didactic organizat, o asociație a magiștrilor, în care membrii erau primiți conform unei proceduri bine stabilite, în paranteză, electorum, consortium, magistrorum, închid paranteza, este menționată încă de prim anul 1170, dar o formă bine definită o va căpăta acest colegium numai pe la începutul secolului al XIII-lea. În paranteză, în 1209 se vorbește pentru prima dată de statute universitare, închid paranteza, Fapt este că nici Universitatea din Paris, nici celelalte universități din acest secol n-au fost fondate, în paranteză cu foarte puține excepții, închid paranteza la o anumită dată, ce s-au constituit progresiv printr-o evoluție mai mult sau mai puțin lentă și în urma unor succesive recunoașteri legale, privilegii acordate, carte, acte oficiale emanate de la suprema autoritate civilă sau ecleziastică. În ordine cronologică, momentele care au dus la înființarea universității din Paris au fost următoarele. În 1200, regele Filip August acordă studenților un privilegiu prin care aceștia nu puteau fi judecați decât de o instanță ecleziastică. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Evenimentul care a grăbit formarea corporativă universitară a fost o înfruntare cu sfârșit tragic. În 1200, servitorul unui cleric nobil german se încairă cu un cârciumar, care îl bate crunt. Studenții germani devastează cârciuma. Șeful poliției regale și burghezii parizieni intervin ca să-i aresteze pe vinovați. Intervenția se soldează cu cinci morți, toți studenți. Magistrii și studenții se plâng regelui, cerând pedepsirea vinovaților, amenințând că vor suspenda învățământul și vor părăsi în masă orașul. Regele îl pedepsește pe șeful poliției și ordonă ca, de acum înainte, magistrii și studenții să nu mai fie supuși jurisdicției autorităților civile, ci celei ecleziastice. Încheiat notă 1 În 1209, o bulă pontificală autorizează universitatea să-și aleagă un gilimele procurator. Închid gilimele care să o reprezinte legal în fața autorităților. Paranteză. Deocamdată însă observă Rajdal. ghilimele. Universitatea era considerată încă o asociație ilegală, o conspirație a magiștrilor contra superiorilor săi legitimi, Episcopul, capitolul catedralei și cancelarul, închid ghilimele, închid paranteza. În 1212 îi se interzice cancelarului să pretindă magistrului căruia îi acorda licenția docentii să-i depună jurământ de obediență. În 1215 se recunoaște și studenților dreptul de a se constitui într-o asociație corporativă. În 1221 apare pentru prima dată într-un act denumirea de Universitas Magistrorum et Scolarium. Dar încă în 1215, legatul papal la Paris, cardinalul Robert de Curson, dăduse un statut Universității Pariziene care apoi va fi adoptat și de Universitatea din Oxford, în paranteză unde va rămâne în vigoare până în 1253, închid paranteza. Statutul conținea prevederi normative, dar și restrictive, care vor stabili liniile învățământului și de conduită a magistrilor. Vezi notă 1. Citesc note 1. Iată principalele prevederi ale statutului. Ghilimele. Nimeni nu poate preda artele, în paranteză, disciplinele din ciclurile trivium și quadrivium. O mare puncte de mare punct închid paranteza, dacă n-a împlinit vârsta de 21 de ani și dacă înainte n-a urmat regulat cel puțin 6 ani învățământul acestora. Închid ghilimele. Magistrul, ghilimele, să se angajeze că va preda cel puțin doi ani, în afară de cazul că ar avea un motiv acceptabil, să aibă o conduită morală ireproșabilă, să fie supus în prealabil la un examen. Să comenteze lucrările lui Aristotel asupra dialecticii, să nu țină în zilele de sărbătoare decât lecții despre etica lui Aristotel, despre opere de retorică și despre materiile din quadrivium. Să nu comenteze operele lui Aristotel de metafizică și de filozofie naturală, nici rezumate ale acestor cărți sau ale unor magistri care fuseseră dezaprobate. Cât privește statutul teologilor, nimeni nu va putea preda la Paris materii teologice decât dacă n-a împlinit vârsta de 35 de ani, dacă nu le-a studiat 8 ani și dacă n-a studiat cu exactitate comentariile operelor prescrise de programă. Nimeni să nu țină lecții solemne sau să predice dacă nu și-a dovedit știința și o purtare nepătată. Și nimeni să nu poată studia la Paris dacă nu și-a ales un magistru binecunoscut. Închid ghilimele încheiat, nută 1. În 1229, Universitas Magistrorum et Scolarium declară grevă în semn de protest împotriva abuzurilor poliției regale și hotărăsc să părăsească în masă Parisul. Orașele Angers, Orleans, Toulouse oferă magistrilor și studenților excelente condiții de viață și de studiu. În paranteză, ultimul oraș le garantează și deplină libertate de predare și de studiu al filozofiei lui Aristotel. Învățământ foarte limitat și chiar interzis la Paris. Închid paranteza. Chiar și Henry, al iii regele Angliei, îi invită cu insistență, dar Papa Grigorie al IX-lea intervine în favoarea lor pe lângă regele Franței, Ludovic al IX-lea, și emite faimoasa bulă "Parens Scientiarum, care confirmă autonomia universității și chiar o extinde, dar numai față de episcop. În paranteză, căci papalitatea va ține să supravegheze îndeaproape universitatea, impunându-i directive în materie de organizare a programei de învățământ, închid paranteza. Și în 1231, Universitatea din Paris își rea activitatea. Louis Alphon conclude că Universitas Magistrorum et Scolarium din Paris a acționat ca un adevărat corp universitar din momentul când a declarat greva din 1229, dar n-a fost recunoscută ca universitate decât în 1231 de către papa Grigorie al ix și n-a avut dreptul de a avea un sigiliu propriu decât în 1246. Ghilimele, dacă Universitatea, în paranteză, din Paris... O mare punct de mare punct, închid paranteza, exista înainte de 1231, ea exista doar ca ghilimele asociație generală, închid ghilimele, sau ca o ghilimele colectivitate, închid ghilimele, iar nu ca o corporație legală cu o deplină personalitate juridică, închid ghilimele, în paranteză, mare punct, Stelling mișod, închid paranteza. În jurul anului 1231, prin urmare, Parisul avea o Universitas Magistrorum et Scolarium. Profesorii erau grupați pe specialități cei care predau teologia, dreptul canonic, medicina și ghilimele, artele liberale, închid ghilimele, grupări care vor primi numele de ghilimele facultăți, închid ghilimele. Facultatea de ghilimele arte, închid ghilimele, în paranteză, ghilimele, de litere și filozofie, închid ghilimele, am spune azi, închid paranteza, care avea un număr de studenți mult mai mare decât al celorlalte trei facultăți la un loc, era împărțită după țara sau regiunea de proveniență a magiștrilor și școlarilor, în patru grupări sau ghilimele națiuni, închid ghilimele, în paranteză, imitând organizarea studenților boloniezi, închid paranteza. În aceste ghilimele națiuni, închid ghilimele, intrau. Cei din Francia, în paranteză, denumirea care desemna actuala Ile de France, închid paranteza, precum și cei din regiunile Europei Meridionale, cei din Normandia, cei din Picardia, care îi includea și pe cei din țările de jos, în fine cei din Anglia, grupare, în care intrau și studenții irlandezi și scoțieni, cei din Germania și țările Scandinave, precum și cei veniți din centrul Europei, în paranteză, unguri, polonezi, cehi, închid paranteza. Studenții își puteau alege profesorii, examinatori, dintre magiștrii din ghilimele națiune, închid ghilimele lor. Ca organizare, fiecare ghilimele națiune, închid ghilimele, își avea un ghilimele procuror, închid ghilimele, un membru delegat ales tot la trei luni, care o reprezenta. El lua toate măsurile socotite necesare bunului mers al vieții școlare a grupului său, administra finanțele, păstra sigilul ghilimele națiunii închid ghilimele sale și se îngrija de celebrarea sărbătoririi sfinților ei.